Wa -umuri o ësherërë lëmuri muhdëthatu ha, o kullë muhdëthatin bidha, o kullë bidha të në dhalala, o kullë dhalala të në finnar. Nëndëruar besimtar, vëshdojmë me tejmën tonë për shenjët e kametit, të cilat i ka përmëndu i profeti sallallahu aleyhu sallem në hadithet e sakta. Shenja të cilat përrejmërojmë për, për afërsin e ditës e kametit. Shtë njëra për i tyre është par lejmërim, edhe përshkimi tyre në vetë vetë është njële për lejmërimi me i madhë për fërsin e kametit. Ka për i tyre shenjët të cilat ka ndalë, edhe të e në shumë, edhe ka për i tyre shenjët të cilat nuk ka ndalë a koma, edhe pritet të vinë nga momentin moment, edhe për i tyre shenjët që nuk ka ndalë a koma, është, O se më ndojmë se nuk kanë dalë e koma Allah o di më mirë është dalja një personi Cili që të nkahtani Ky person Do drejtoj njerëzit Do mundohet i parë, prilës Dhe do t'i binde njerëzit e ti Në hadizet të regohet që ky person Ishtë personit dhe voqëm Ka të regohet më Bukhariu Dhe muslimi Dhe më Mahmedi Dhe abu Hurera Se profetës sënë Allahu a.s. ka thënë Nuk ka përduborë kemeti Dhe jësë atë dalë një person nga fisë kahtan I cili i drejton njërëzit me shkopin e ti Ka thënë dhjetarët Koptimi që i drejton njërëzit me shkopin e ti Që njërëzit do t'i bin dhe në ti Dhe në i hadith jetër Që e transmeton në ajmë Muhammadi Të regohet që kjo është një prej hulefave Të cilit i ka përmondu profetës sënë Allahu a.s që do vinë khulafa, edhe thot fun çfarë, por fillosin të gjithë janë të mirë. Kjo tregon që ky person është një njerëz devotshëm, i cili do t'i drejtojë njerëzve dhe nuk ka për të bërë kemeti pa dalë ky person. Gjithë problematika është tek përcaktimi, dhe kjo lëgjë normalisht nuk na takon neve, kjo, domthonë, kur të shfaqet ka përdu marrë veshë për të marrë vesh për njerëzve në formë të qartë dhe nuk ka nevojë më pasaj për hamendësira.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 ata do të ndalojnë të lëgjëje ushqimin e parand. Më pas sot Xhabir do vi një kohë që banorëve të Shamit do të ndalohet paraja edhe ushqimi. I thon Xhabir, "Në do vi kë gjë?" thotë nga Romakët. Më pas heshti pak edhe tha Xhabir radiyallahu anhu, "Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do vi në kohën e fundit një halife i cili e shpërndan pasurin, jo me të numuruar, por duke e marrë me dohër në të dhe forme, duke e shpërndarë me dohër në të dhe forme. Edhe kjo khalive për të cilin fitën këta hadith është me hdi, radhi Allah në hu, Allah u qëfti kënaj qëpër e ti, të regjimi ti do dhi, në fitëbët arshme me lejnë Allah subhanu e ta'ala. Ndërse e që në intereson këtu është, që ështëja e ndalimi të ushimit dhe paras nga Iraku pastaj nga shami. Nësot e kemi par dhejë në momentet që pojetojme dhe të shti se si është kërjuar një lojë mbargë që ka filluar që në vitin njimi i 1990 në Iraku. Iraku ka qenë nga shtetet e pasura, në cilin ka pasur pasurin në, në tëksorë të shumë ta, nafta ka qenë nga më njohërat të të tëre. Kjo ja kjo ka qen populli pasu që kanë pasur para të madhe dhe bollik të madh për i Allahu subhanahu te ala. Derisa ku ndodhi ajo që ndodhi që ju gjithë dini, ndodhi luftë, u bën embargoja, Iraku u u, u bën nga shteti më të varfër. Ajsa treguohet në statistika të vjetra, po thash po them në statistika të vjetra përpara luftës që ka filluar domosdoshmë 2004 ose ku ka filluar këto lufta tanishme. Tregohet që kanë vdekur nga kërë embargo, kanë vdekur nbi një milion fëmi Nga mungese ushqimit, nga mungese i lacheve, nga mungese e pasuris Edhe kjo është një vërdetim, i asaj që ka thëmë profetisë sënë allohu lissinim që do vi një ko Që do ndalohet ushqimi edhe paraje në Iraku Ndërësa ndalimi në ushimi dhe paras nga shami, akome nuk kemi parë. Dhe nuk është shë di që këtë jetë fillimi i këti ndalimi ose kësaj embargoje. Kjo lojgjeje do duke të të ardhmen. Dhe këta hadith e të lansmeton imam muslimi. E që dishme është që gjabirë thot për Irakum do të bëjmë të, të lojë embargoje të huajtë, nuk përmëndëro makën dhe veçën ti. Kurse Pershamin thot ata që do të ndalojnë një romakët në veçantë ndë nuk fet për të huaj. Thuaj për gjithë, nën përfshin një Irak, të gjithë. Domethën lufta që drejtohet kundër Irakut ka një lloj diapazoni më të gjerë. Ata që do luftojnë do jetë një numër më i madh të shtetësh. Kurse Shamin ata që do luftojnë një romakët në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të tjerat. Kjo është ajo që kupton për hadithin. Edhe Ka ditë ka tre pjesë, pjesa e parë flutur për Irakun, pjesa e dytë për Shamin dhe pjesa e tretë për Mehdin. Pjesa e parë duket se ka ardhur, ndërsa pjesa e dytë dhe pjesa e tretë nuk kanë ardhur akoma. Apo i ngjelen Allah subhanahu wa taala ai e di se kur do vinë ato. Një doste një prej shenjave është që do dalë një person. I quhet el Jahjah. Tuhet -Jah, el Jahjah. -Jah. Hadithin, hadithin për të trasnotonim e muslimi nga guhreja radiallahu anus e profetis Sanalloisen ka thënë Nuk ka për ti kur nata dhe dita dhejeri sa të su ndoj njërëzit një person që është në origin e ti është për slevërve, origin e ti I që i qëtë el-gjah-gjah Edhe kënë nuk ditë këtë ardhur e koma Allahu di me mirë Edhe ardhe e ti si është një përshenjëmet kemetit, si kurse dalë e kahtanit, i dhe ashto është një përshenjëmet kemetit. Kahtan është tjetër dhe kjo gjahgjah është tjetër. Kahtan është për fisëve Arabëve. Dhe kahtan është një fisë i cili ndodet në jemenit dhe andeja ka në originin. Dhe më do në kjo person i cili do të dëritoj njërzit, kjo që e kahtani është në jemeni. është jemenat, do të të i bine Gjithashtu ka të rëgurë profetisë sënë Allahu A.S. në i hadithë sakt që në kohën e fundit dhe nuk është u di që këtë këtë lidhëm e kahtanum kam për të dal nga Aden e Bjen Aden e Bjen Adeni është një zonë në Jemen kam për të dal dynë bëdhit mi veta të cilën dhimojnë Allahu dhe të të rëgurë një ti sënë Allahu A.S. Ata janë njërëzim më të mirë në të gjithë kohërë në dem për po ta njëzmë më të mirë në gjithë kohën ndër mendëmtë me me e tyre. Dhe nuk ushudih që ata të jenë të ken lidhje me Kaftanin, i cili të përmendet në hadith, se fakti që ai është Kaftan, jo ai nga fiziki Kaftan, më të tregon që ai është jemenas. Kjo është ajo që tregon në hadith. Gjithashtu një prej shenjave është lëvizja e maleve lavendri ose shkëtrimi i maleve dhe zhdukja e tyre.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 mund të jetë ose për shkak të ndonjë tërmeti ose tërmeteve të shumta ose mund të jetë për shkak se njerëzit do të nën do të do të zhduken ato dhe tërmetet akoma nuk kanë ardhur të mëdha ndërsa ë prishja e maleve edhe shkatërrimi i maleve nga dora e njerëzit kjo po ndodh sot shikojmë më shumë në në në botë përgjithësi në botën islame gjithashtu me veçanti madje edhe në, në Mekë janë duke i shkatru male, duke i pëshime male me tokën, për ndërtuar në vëndë të të e ndërte e sa. Një kohë që, në më dhënë, kjo është reguar në hadijën të barani dhe hadijën e kasatësuar Shekhelelbani. Gjithashtu një përshenjën e cilën nuk ka dal e koma, por pritet që të, që të dal është që ka afshët do të flasin njërzve, edhe sendet do të flasin njërzve. Që është edhe mrekullie, të cilën e ka rezervuar Allahu subhanahu wa taala për kohën e fundit. Pse? Që çështë, këto nuk i dim. Mbahese nga që ata do jenë shumë spokur atkoh, dha Allahu më dhuratë si doktor mrekullie, ose parazytë të tjera që i di ai, do shikojnë njerëzit çudira. Tregon e tregon e Busaiden Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pasha atë në dorë të cilit e shpirti im nuk ka për të bërë kemeti derisa të flasin kafshët." kafshët e egra, derisa të flasin kafshët e egra ti flasim njerëzve. Dhe derisa thotë ti flas njeriu, ti flasi fundi i shkopit të ti. Do në fundi i shkopit të ti do të flas njeriu. Edhe ti flasi edhe rripi i sandalesë të ti, edhe ti tregoj thotë edhe kofsha e ti, kofsha e këmbës të ti do ti tregoj njeriu se çfarë ka bërë familja e tim mbas largimit të ti çuditëra. Domethën kjo kohë në cilën do gjeresh, Edhe, pra të ndodhin këto gjëra është koha e çuditërave. Dhe prandaj thuaj Profeti sallallahu alaihi wasallam që do ndodhi të pra ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj do të ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj tregon në, në hadithin e Abdullah ibn Hawale se kur vi khila shan, të vijë xilafeti në Sham, atëh prisni gjëra të mëdha. Gjëra të cilat s'i kanë parë njerëzit me sy, as nuk kanë dëgjuar për to Lukidin se çfarë janë. Ai s'e do thon njerëzit dhe çdo muslimanet vallai ka përmendur profetin sallallahu alajhi wasallam këtë gjë që po ndodhin sot Abu Luk ka përmendur. Gjithashtu një prej shenjave të kemelit është që Islami në kohën e fundit do zhduket, edhe Kur'ani do ngrihet. Dhe kjo është një shenjë më të fundit që do ndodhin, kjo do jetë përpara kemelit derisa të tokë ngjelen ata njerëz të cilët nuk thon Allah. Edhe më ta do bëhet kemelit. Transmeton Hudhayfa r.a. se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dozh duket Islami si ç'zbukurimi për rrobat." Ka disa rroba të cilat zbukurohen me lule, me bojë për shemb. Edhe nga larja e tepërt dhe nga vjetërimi fillon të zbehet ajo lule. Këshu do të zbehet Islami nëse të zbukohet plotësisht. Profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ajsa nuk do të dinë njerëzit se çfarë është agjërimi." qëpa është namazi, qëpa është haqji, qëpa është sobekaja, a i sa tëtë do ngrije të libri Allahot për një natë, do ngrije të libri Allahot lartë për një natë, do të ngrije Allahot së për në ta lartë, dhe nuk do ngelet për i ti asë një ajetë, nuk do ngelet për Kur'anit asë një ajetë, qikonit qëfar shërri madhi për të të të njërëz, po u shduk libri Allahot për i të beton shkaterimin të njërzit, Sepse largimi i librit Allahut në tokë do thotë që këta njerëz nuk e meritojnë më këtë libër. Këta njerëz kanë arritur kanë arritur një grad pisslli ku ai është mallë që nuk meritojnë më mëshirën për Allahun subhanuhu te ala. Prandaj do të kur çdo duket disa këto gjëndje të ngrihet Kur'ani, atëherë do të ka bërë ndodhur kemeti. Fot Aysa do ngelen disa grupe njerëzish, një burr plag ose grua plag, të cilët po Kemi dëgjuar babalarë tamë që thoshin la, ilaha, illallah dhe në ne të nëjë themi. Edhe, mbas i e thot të fjalë hudheife, të regon të hadith nga profetis sallallahu a sëllem, i thot një për i trasmenturës të në që quësh e sëllem, në zënë si ti, i thot, o oh, hudheife, shfar do bije u bënë kjo fjalë të njërëse. Edhe, hudheife nuk i thëmë përgjirë, dhe se herë në tret, i thot, i shpoton një azjarë i gjahenimit. Do diskutojmë për zherxhinëmit, kë ata dhe dhe jetën të cilët do jetojnë në llogje. Domethën, dhe bëhet fjalë për një person që nuk e di ç'është Islami dhe nuk ka as mundësi ta mësoj ç'është Islami sepse nuk ka Mundhuran. Është një lloj gënjeje ti që nuk ke as Mundhuran, nuk bëj çfarë hadithu profetike, as Kurani zeqsojmë asnjë ajet. Domethën dhe nuk ka mundësi më shumë se kaja. Ai thienë isë vetëm la il la ilallahu kaq, nuk di më shumë. Siç ka gjendë muslimanët e parë, të cilët hynin në fenë Sa hyrën të venë së kurierët i profetit së nëllohet e sëllem I thosht e më beso dhe i beson Dhe thosht e aldetin për pa tha Pasta i thosht e profetit së nëllohet e sëllem I këtë qitë e fisiot dhe pritë atit dhejrë Sa ku on të fitoj e jetë kond Edhe i shkond të prisën me vitën me radhë Vëtëm të dinë nga fejësa me laj lajnë Allah Mëhamdu Rasulullah Nuk adhon të statujat Si që adhon njëzit Edhe rin të prisët dhe sa të vinte ur dhe tjera. Këta gjithashtu janë të ngjashëm me këtë sepse ata nuk kanë mundësi më shumë se kaq. Për këtë arsye, ky hadith tregon që këta njerëz të cilët nuk kanë mundësi ta mësonë Islamin, për këtë arsye që tregon hadith, ata janë të justifikuar tek Allahu, nuk janë të përjetshëm në Xhenem, edhe pse mund dënohen për ndonjë gjëndë që mund bëjnë ata vetë. Por për të për të dënuar në Xhenem në përjetësi nuk janë. Edhe ky hadith nuk është argument për ata cilë të cilët thonë kush do të lahen në Allah, më thonë Sëpse fjallë e laj, lajnë Allah ka kushte, edhe Kur'an i sotë eksiston, edhe mundësia për të mësuar e i eksiston, gjithashtu edhe njërëzit kanë mundësit e mësojnë e të, edhe sotë njëve që është namazi, që është zekati, që është agjerimi, që është haqqi, di e regullët e islamit dhe mësohen, ma di e ka dhe mësimi që mësohen njërëzit dhe regullët më të imë të islamit, për këtë fërndërimit të kanë Allahu subhanu wa Çu jeso nuk ka justifikim, njeriu thot, un nuk di ti përse ai fjala, për përkundazi ka bërtëtu ta mësoj fen islamë, nëse dëshon çkutohet tek Allahu subhanahu wa taala. Çunky hadith, kët për një lloj gjendjeje, të cilën do ta kalojnë njerëzit në një gjendje të tillë që kanë ajh larg fyzeve tëta, nuk degësojmë asnjëtë kornor. Dhe kjo është dënim për Allahu subhanahu wa taala për njerëzit, të cilët janë larg fyzeve do largohen nga fyesa më ai shumë sa do harrojë Kur'anin. Të më thënë, kur nuk do këtë më khajër në tokë të njërëz, atëherë do të lergojë, Allah, suhanu t'ala, Quran i për tyre, do të lergojë të khajër, lu sëllohë në më dhe ruër, në ruër, në rëzdoj keqe. Në emër të Allahut, selamu alejkum, selamu alejhi, dhe vale anhi dhe sahabijve të gjithë. Amba'd. Një prishje gjithashtu që sicila nuk ka ardhur akoma është që do vi një kohë që njerëzit nuk kanë përshkuar më në hal çfarë të bëhë haç. Dhe kjo është e ngjashme me me shenjën e pashme. Ka treguar Abu Said el Khudri se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, nuk ka për të bërë Kamedit derisa mos bëjnë më, më njerëzit haç dhe kjo është nga shenjat më të vonët, ta ka përgjën shumë të vonët, përësue se, profetisë sënë allohi sëllem ka të reguar që Isa a.s. kusë brez, do shkoj për të bërë haqë, gjithështu, ka të reguar profetisë sënë allohi sëllem në hadidin e Bukhariut, të kjënë e trasfotan e bu sejtë në kudri, dhe ka thanë, do shkoj njërzit në haqë dhe në umra, edhe në basit e dalin jë Do shkojnë njerëzit në Haxh dhe në Umreh, edhe mbasi të dalin një xhumë, xhumë, bëqë do të koin koli sallallahu alaihi salam. Isa alaihi salam do shkoi bëj vetë bëj Haxh, siç tregon hadithet e sahta, gjithashtu edhe muslimanët do bëjnë Haxh. Kjo tregon që kjo është shenjë në cilën njerëzit nuk do bëjnë më Haxh, kjo do të jetë këna në, në fund kur të zhduket Islami. Gjithashtu një prej shenjave është që një pjesë e fisëve arabe do kthehen në adhurimin e idhive. Dhe kjo shenj ka ndodhur Kjo të shikosh dërdishu në arabik që ka qenë për para 2-300 jetës të shikoj në të qudira dhe qudirave Ukëthyen njëzit a adhurimi i idhujve më kej se shkanë qenë mushrikët e meges për para islamit Mushrikët e meges për para islamit adhuronin gurin, drurin edhe shdoj që tjeder por e adhuronin vetëm kurishin gjendit mirë ndërsa në vëshirësi ata i këtheshin vetëm Allah subhanu wa ta'ala Kur ishin dhe të të lojë më dhuruar, ata i drejtojnë që më vetëm më dhuruar të retëm pa i bërë të shokë. Ndërësa kur ishin mirësi, alduronin së të tojet. Qështë të regohet që një person, në musliman të koni për më shrikve dhe i thot, sa zotra alduron? I thotë alduron, thot, alduron shtatë, gjash në tokë dhe një qelë. I thotë e i po, këke në ras vëshirësie, vë më shqitë me kësë atërshëm, thotë në Jo Nuk ta gjem tok. Po mirëzo përdesë ti pas kësaj vetëm ato. Një gjithë tërë të që zgjo kan për, për momente të vështira. Edhe u bë musliman robi. U bë musliman. Kurse mushrikët e kohës para 200-300 viteve dhe sot që ditë ekzistojnë, ata i adhurojnë idhujt e tyre dhe u lutën atyre edhe në momente të vështira. Domethënë më të qisë mushikët Mekës. Edhe tek ta lë njerëzit doli Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mshiroftë, dhe u i ftoi ata në tauhidin e, e pastër edhe prandaj e luftuan e të e armisuan e akuzuan shpifu kunde ti edhe shteti Turki atërshën prandaj e luftoj këtë dhe e quen gjithëta që ndikën u e ti qënë vëhabista ata që ndikën të ohidin e pasër që du të adhruve të më lau nuk leot bërës të avarëve nuk leot të lutë të shudekujt nuk leot të besosh, bestu të nira të gjitha këto njësam jenë të ohidi pasër të cilët e gjithëtojnë Koran dhe su U hamdhul habi këto qburje e zgjitur vetëm sa u solli ato që ata kishin harruar. Trëgohet që Muhamdul habi kur ka qenë nën sinirik ka shkuar në Nara për mësuar dhe filloi duke u fol disa njerëz për tauhidin e pastër, ata thoshin, çuditëshin për çfarë thoshin. Poqejse kjo kjo që thot këy është e vërtetë, ne të gjithë që në kemi të humbur. Sepse fat i ishte atë të ishin këta shumë të thjeshtë. Thoshë ka thonë Allah, ka thonë dërguari i tij sallallahu alejhi wasalam. Kurse në at kohë shteti turk edhe sot i kësaj dite varët agrohen hattas përveç Allahu subhanahu wa taala. Ishte ai që ishte vdeku mund të ishte një person që ata e mbajnë për një devocion dhe vën ti luteshin Allahu subhanahu wa taala i luteshin atij. Edhe Zoti vetë dhe shkon Turqia dhe shikoi se si i bëjnë taha varrëve. Taha i bëjnë tre çapës, kushtas që bëjnë taha varrëve. Dhe kjo është i bërë shoq Allahu subhanahu wa taala. Për këtë ata luftuan edhe i quajnë të humbur Edhe thonë që çdo kush që ndit rrugën e tij është i humbur. Edhe procesi i dikujt thotë që tojithë është trollojë, tojithë rubie, luajmë, sifatojë, tojithë rubie është besor që dëmi do vjerë ndër të Allahut. Tojithë lilesh do thotë që ta hafin ta bër vetëm për Allahun, Allah, jo tjetër, për varrët. Edhe tojithë lësh që ti lutesh vetëm Allahun subhanu te ala, jo as vetë tjetër, as diku tjetër. Po qëse i thukto këto gjëra, do thonë ti që ke vënë hapist. Në të vërtetë Kjo është të uhidi që ka zbritur Allah në Kur'an, edhe në sunetin e profetit s.a.s. Edhe pse njerëzër përqenjë, ta emërtojnë të uhidin me emërtimet e shëmtojnë në vërtësinet i. Por ne, i lutemi, qdo personi i cili pëtëndonë se kjo të uhidi është humbje, i lutemi që të dali për pare njerëzët gjithë, edhe të i lutemi Allah që Allah o të malkoj dhe të shkatroj të atë që është humbje jo shpesh meje, le ta marrë kush doj, kurt doj, në çfarë vendi doj. Se kjo është feja e Allahut që ata kanë luftuar dhe luftojnë dhe do ta luftojnë derti në gjykimin. Dhe më e keqja është se kur ata luftojnë fenë islame në emër të fesë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregon këtë që do kthehen disa fisë arabe në hidhëritëri. Dhe kjo ka ndodhur dhe po ndodh sot teksa ditë, fiset që i thon vetë këtyre kokon Lajla la, në Mohon. Nuk ato duart i për Allahut me goj, kurse me vepra ka ato duart i për Allahut. Mushishtë megës e adhurojnë sa tuaj e thoshin ne si adhurojmë to sepse to duan adhuror por sepse ne kemi nevojë për dërmiesin te Allahu. Edhe këta sot kon ne nuk e adhurojmë to sepse to meriten të, të adhurohen por sepse ne duhet ngëmitun te Allahu subhanahu wa taala. E po të shikosh në xhaminë profetit sallallahu alajhi wa sallam çudirë të çudirave të shirku që ndodhen atje. Vallaj letra kanë kanë tregu profesorët e atje, letra gjinin te varri profeti i jihni njerëz brenda nga i gjithë nga vende ndryshme me radh, i thihin letra e shkruanin kërkesë. Kërkesë me firmë më vun nga Filan Bisteku dër, drejtuar dërguar thallahu sallallahu alaihi wasallam, i thoshte kam të hall, kam të hall, kam të hall shkruante hartim. Më zgjidh ti thoshte. Edhe çosa po profeti sallallahu alaihi wasallam Nga e buhërera dhe Allah në transmitohet se profetis sellim, ka thë nuk ka për të bërë kemeti deri sa të përdridhen gratë e fisit dos rreth dhil khulasas dhil khulasas ka qenjë një prej statuja vejidhu që ka nëdhuru arabët e vjetër edhe dos, fisit dos sot në mund vënd një qëtë baha është një, një vënd nërbisodit qëtë baha në mund bënd nërbisodit edhe Në kohën e Muhamedit, Muhamedit ibn Abdullah, duke qenë në atë ardë, njerëzit adhuronin drurët, gurët dhe shumë, shumë gjëra të tjera përveç Allahut. Ka qenë një varr që ishte varri i Zeid ibn Khatabet, kështu quajnë ata. Allahu nuk ka pas varr apo s'ka pas varrën vërtet aty poshtë. Do të thënë se kishin ngrisë varr. Edhe shkonin gradë që nuk lindnin dhe i luteshin atij përveç Allahut që të mundsonte të lindnin. Kishte drum, dronjë Shkonin u bën të afro thyre. Në Kur'an Muhamdur hape dhe u mësoi fen aty u tha, "O ai, kjo nuk lejohet. Kjo është shirk, me këta njerëz den nga feja." Ata erë miqsuan e thajë, "Kyç që ka njerëz humbur, që ka tekfirs, që nga hawarigj, çanu thon për ta." Edhe e ngriti shtetin me jetën e Allahut. E ngriti shtetin, shtetin e tauhidit, edhe qendroi ky shtet rreth në 100 vjet më pas erdhën ushtrit turke me në krye Muhamad Ali Pasha, i cili është me origjinë shqiptar. Allahu i dhëndë të dhe që meriton dhe e shkatarua në shtetin islam dhe i vran djetarët të cilët ifton njërëzën të ohit. Në cishë më është që kjo shenjë, tregojnë në hadithet sati që kjo shenjë ka ndohë dhe dhe në të vërte kjo ka ndohë dhe po ndohë dhe shëtë të kse dite. Qikosh se që si shkojnë njërëzit të varë i profetit salasem dhe i lutën, vallaj do thuash a jenë në gjamine profetit apo jenë ndë një teqe në, në cilën ad Aja sa shkonin, shkonin më në ka tërguar i profesor, jë shkonin grat nga Egypti, edhe i lutështë i profetit, dhe shkonin e to grat që ishin polisë aty për t'inaluar, e vidhon të qanë dhe dhëshë, oj, dërguar Allah, dhe që pëse vdi që këtu dhët, pëse nuk e të lenë në Egypta shikojë, se si të nëroni më në të të i varin të atët. Allahu akbar. Në më dhënë, këta njërez e e vlerësojnë të dërguar në Allah, Ndërkohë që Allohu i dhuruar ka urdhëruar në ajete të qarta të Kur'anit që mos lutet njeriu askujt tjetër përveç Allahu. Wala te dyruma Allah ilahe na. Mos i lut dikujt tjetër përveç Allahut. Mos i lut. Lutja është adhurim. Ata e ja dedikojnë dikujt dikuj tjetër dhe ja ku shaliteti që ka treguar profeti sallallahu se që nuk ka por të bër kamelit dhe se kthejnë shirkt. Jan thyrë tashmë. Një përsënie gjithashtu është Që në kohën e fundit dhe kjo është një shenjë më e fundit që do ndodhë është shenja e qapës. Normalisht ç'shemja e qapës është një fatkeqësi e madhe, por ajo do të ndodhë në kohën kur në Mekë mos ketë më njerëz muslimanë që adhurojnë Allahu subhanuhu teaj. Prandaj do ta shemim qapën. Ka treguar Abdullah ibn al-Aas se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Leini të qet Habeshin, Habeshinët e Etiopisë." Ato janë e Etiopisë thot le të të jetë habeshin thot por derisa ata ju lënë juve të qetë. Ne mos i luftojmë por derisa ata nuk i luftojnë thot. Sepse thjesari në qapës, të thaj qapës është në themele të qapës. Nuk ka për ta nxjerr askush tjetër përveç Dhulsuiket e tinë. Dhulsuiket e tinë ka është i person kam shtremët i zi për habesheje i cili do marri Do marri, domethën ato lopatën e tij, do marri dhe dhe kazmën, edhe do ta do ta shem mbi qapën, gur më gur, ai me dorën e tij. Por ne thot profetesorin, leje ti të mos i ngacmon ato përdesë nuk ngacmoj, thot sepse ata do ta shem mbi qapën. Gjithashtu transmetohet ne buhone se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, ka treguar ndër shenjat e fundit, thot, do t'i jepet besa ndërmjet rrukrit dhe maqamit një personi. Në kësjë mehri do t'i japim besën muslimanëve për luftuar rrugt Allahut ndërmjet rruknit, rukunit e Sebi Qabes dhe Mekamit, Mekamit e Ibrahimit. Do i japim besën për luftuar rrugt Allahut dhe për të ngritur shtetin e Islamit në Qabe do i japim besën muslimanët. Edhe pastaj thot profeti Sallallahu Alejhi Wasallam, "Dhe nuk ka për ta lejuar, domethënë ose do ta lej, nuk ka për ta lejuar askush tjetër përveç banorëve të Mekës derdjen e gjakut në Qabe." Dhe në vetë banor të meke se anë ata që do derdi një gjakun një qabë në vëndin e shendë që Allah i më dhurë një ka lejuar kur derdi një gjakun një qabë. Pas ta i thotë profetit sënë Allah i sëlem, kur ta lejojnë ata derdi një gjakun një qabë, mos pyet për shkatrimin e arabëve. Mos pyet se që do ndohë dhe arabëve. Dënim për Allah o s'fënë t'ala. Nikoj që Allah i më dhurë nuk ka lejuar kam që do derdi një gjakun një qabë. Dhe profet Morën shumë, shumë, shumë masa vetull pse që mos dërzë gjatë në çapa. Morën një ushtri për dhjetë mijë veta që të tremishin kureshat dhe mos dinin për të luftuar vetëm duke shkuar numër në madh. Pse? Vetëm po mos u bë luftë. Nuk tregoj që do vinë një ushtri që mos përgatiteni që mos bëheshë luftë në çapa. Por para kësaj panoim marrveshje me muslimanët, me me mushrikët, panoim marrveshje me ata që do bëjmë marrveshje me ata pse? Vetëm sesi mos dërzhë gjatë në çapa. Edhe Deveti ndaloi në vend kur ishte në Hudaybiye, pa për vjesëllëm, ajo nuk është nuk është me tek Deveja ime, por ajo po ndalon dhe e ka ndaluar të aiçi ka ndaluar elefantin. Do thonë për Allahu sallallahu alaihi ve sellem ndaloi elefantin për të treguar mosiknin dhe ndalet Deveja për vjesëllëm për të treguar mosiknin, mos bëni luftë në qafa. Edhe për vjesëllëm kur hyrën në Mekka, Allahu i mëdhur ma ka lejuar vetëm mua të një orë ditë, gjithsesi ma ka lejuar të luftojnë me dhe nuk e kanë lejuar as kujt mbes meje, dhe as kujt para meje. Prandaj mos lut dikush që unë do luftoj si çka luftuara dërguar Allahut, ajo është haram deri në gjykimit. Dhe kur muslimani ta deri në gjakun të, atë mos pyet për shkatrimin e Arabom. Mbasaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam do vinë habeshit, të cilët do ta shkatërrojnë Ka'ben dhe ajo mbasaj nuk ka për të ndërtuar më kur. Nëzirën, dhe ata do jenë ata të cilët do ta nxjerrin pesarin e Ka'bas. Do janë disa shenja ose vëzëlë të cilat nuk kanë ndodhur edhe pritet të ndodhin. Ato do jenë të bashkangjitur me shenjat e mëdha të Këmetit. Ardhje të cilave do jetë e një pasnjëshme me njëra tjetrën kur të vinë dhe jenë të shoqëruar me të kemetit, të cilave, njashme, njëra tjetrën. Edhe shenjat të cilat do treguohen hyjbe të në ars me më dhuruar, në lutë Allahu na mëdhuruar, të na ruaj nga sherrri i ditës së Këmetit, lutë Allahu na mëdhuruar, të na ruaj imanin ton der në dekë, me mbyllje të jetën në punë mirë trishtime.